العملية التي اسال الله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يفتح لنا فتحا مبينا وان ينصرنا نصرا مؤزرا هو القادر على ذلك واسال الله سبحانه وتعالى ايضا ان يتقبل شهداءنا ان كان هناك شهداء ابو معاذ القويتي رحمه الله, الله ان شاء سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاج له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم نبيين وإمام مرسلين وحجة الله على خنقه أجمعين بعده الله تعالى بالدين القويم وصراط المستقيم واجعل رسالته عامة إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تَبِعُمْ بِإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ثم اما بعد وَعَلَى اللَّهُ جَلْنَ شَانُمْ قُوِي يَبْرِبْرِمِي وَذَا سُوَيْ إِسْكِرِ مُؤْمِنَ جَنَّسِكَ وَرْتَوَى اِي اُفْوطِي و اِهْنَتَاتِ يَلَا كُوَيَا چَرَادِتِ تَبِزَرَادْ koje on svojom rukom sagradi, subrhanem ki iskreni robovin radiše ništa drugo osim tih djela koja će i Allahu minlaću učiniti ješnim u tijim djennetima Kvala Allahu gospodaru svjetova gospodaru zemlje i nebesa koji učini i posla poslanike da upozore i obraduju narode i da ne bi ljudi imali dokaza da nisu upozoren i obavješteni. U alamu koji nema posla poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da nas upozori i obavješti i obraduje one koji ga prihvate i uzmu za vodeća i pokore mu se i tom svojom pokodnošću zarade džennet i Allahovu milost. Draga moja braćo, Allah -l -l nas ne stvori radi zabave i igre, nego nas stvori radi nečeg velikog i ogromno, zbog čega će se nebessa i zemlja i brda prepali i zadehkali i ne prihati će ta emane zbog njegove težine i odgovornosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَنُومًا جَهُولًا من اسمنا بسمة زَمْنِ إِبْلَنِنَ مَا قُنُضِ Pa su se ustegli i da ga ponesu. Ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi neprovedan, zako mislim. Taj emanet od više nebesa i i planine. A prihađu taj emanet čovjek, zaista je on neznalica i nezahavalan i neprovedan prema sebi. A da je to... Tek će saznati onoga dana kada duša dobre u kada poželi da se vrati, kada bude pitan u kaboru, kada bude na mahšaru prožiljen i neki budu uvedeni u grupama u djennet, a neki u djehennem, saznat će toga dana da je bio neznalica i nepravljen prana sebi. A oni koji to svatiše prije nego se rastade duža za svojim tijelom, predadoše se svome gospodaru svom, svojom voljom i umjećem, želijeći da steknu ono što Allah i Lešanu pripremi da svoje iskrene muhmine, djeliše svoj imetak, postiše danju, planjaše i plakaše noću, Usta doše da se bore protiv Allahu i neprijatelja, iskreno se nadajući Allahu i Milošu. A Allah će lešanu nas obavijesti o ma njihovom opisu, njihovim djelima i o njihovoj nagradi, koliko je samo muslimana i muslimanski poželjelo da budu oni, da budu oni ti koje Allah će lešanu opisa i obavijesti o njihovoj nagradi. Ali im se to izmeće. I nama se možda to izmeće. Ako zna koliko će generacija doći i proći i poželjet će te blagodati. Ali te generacije nisu ustale da rade ta djela. A da li mi radimo? I koliko će te generacije koje dolaze raditi i. Koliko je očiju zaplakalo na dunjalnuku, strahujući da će jednog dana pogledati svome gospodaru u lice? Koliko je takvi poželjelo džennet? Da li znate takve oči? La ilaha in Da li znate one koji strahujući da pogledaju u lice svome gospodaru, podijeliše sad svoj vjetak? Postiše više nego što jedoši Plakaše više nego što se smijaše današnje više nego što spavaš i usta došej za u vjeru svojim imetkom svojim vremenom zdravljan i dade vaše svoju krv za u vjeru ja islamu A to sve da zarade djennet kojim Allah je nešanovo pripremi kao zahval za taj njihova djela O ovima mi je večeras govorimo O ovima mi je večeras kazujemo da bi Poku uzeli I da bi krenuli tim putem želijeći Allahovo zadovoljstvo milost njegovu plemenitu lice Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala U čerašnom krijeđu naći u knjidu cipatu sahva od imama ibn Džavzija koji spominje poznato vojskođu i mudjahira ibn Kudamu iš-šamija koji je sam svoj život provao boreći se protiv Allahovih neprijatelja ne prođe nijedan provodnik i jedna bitka a da on ne bi u njima Vosjetio je Ebu Kudana grada Allahova proslanika sallallahu alaihi wa sallam. I doke sjetio za tražiše od njega njegaovi drugavi da im iz ono što ga je najviše zadivila uvidjevši to tukim svog djihada na sallahu omkutu. Kajže Ebu Kudana? Lepajka Kur'ani Lebbejke avtani, lebbejke lبي Lebbejke Allahumma lebbejke Lebbejke Islama al kulluna nabdiljima Dok smo se spremali boru protiv neprijatelja Mjesti smo se u Grak, Raku, u Iraku na rijeci Aufrat Kupi se bi djehalicu i što mi trebaše od oružja Održavajući Od na poslije ikilje namaza hutbu pominjući im šta nas pominjući im šta nas sutra čeka pominjući im blagodati koje Allah Allahu na šao pripremi onima koji isprenje gaziju u đajdan Allahov put i onima koji se izažu boriti a oni zaslužuje najveće nagrade kažemo podame Odkucavali su posljednji trnuce, srca su drhtala, kvanjao sam njaciju i se da spava. Približio sam se fenjeru i htio da ga ugasim, a u tom trenutku neko pokuca na vrata, a ja odmah upita ko je. U se ponovo zaću gupanje na vrata, a ja ponovo uzdignutim tonom, ko je tu? Ja se prepadam i čudim. Iznemladim se. Iza vrata čuhu glas ženi. Otvori ovo ego u kodame. Upita se. Šta radi ova po mojim vratima? Ponovo je zaklucala. Otvori ovo ego u kodame. Misli su mi navjurele. A ja sam u ovom gradu stranac. Ja ne znam nijednu ženu. Zašto je došla ovako kasno? Možda su šitanove sretke, a one su jake. Otvorio sam vrata. I ispred mene je stajala pokrivena žena i upita me jesi ti Ebu Kudame? Rekao sam da ja sam Ebu Kudame, strašnije lično. Uži mi neku kesu, neki zavežaj. Okrenu se i ode plaćući. Začudio sam se njenom postupku i ušao sam u kuću i otvorio zavežaj. Kada unutra piše o oh, evu pod rame sam kako postišeš ljude na džihad a ja sam žena, nemam snage za borbu. Nemam ni nas da sprijemim i obućem od džajda na put, Ali ti sanjem najljepše i najdraže što imam. Odcekla sam kosu. Svoje dvije pretendice da budu povodac tvome konju. I nadam se da će mi to Allah želešanu vidjeti i primiti i oprostiti mi grehe. Začudio sam se i zadivio njenoj brizi za džihadi muslimane i njenoj želi da zagradi džennet. Razmišljao sam da će Allah dželešanu učiniti ove njene pretense teške na mizanu. Nadam se da će joj Allah dželešanu prosvjeti njene grijehe a možda će dati da muslimani pobjede zbog njenog iskreno nijeta. Osvan u novi dan A Ebu Kudame postroji vojsku i I napusiše reku Nakon što se poodmakli od grada Sustiže ih jedan konjanik Vidjuđi O Ebu Kudame O Ebu Kudame Kaže Kudame Zaostao sam i sač kao konjanika Mislići da nosi neki hagar Kada ne sustiže zahvali Allahi Želešanhu što mu je podario da učestvuje sa nama u džihadu a kada od krvnice bijaš to mali dječak oko 13 godina lice mu je sjalo kao mjesec a ja se iznenadi i rekao šta to ti hoćeš o dječače a on se začudi i reče želim ono što žele muslimani šta to želim Reko on odgovorio džihad, džihad djajbu podam E moje dječače, da li misliš da ti i kao ti mogu nešto da pomogu muslimanima? Djihad treba jake i čvrste borce. Djihad je teškoća. Borba, ubijanje, krv pogibija. A ti taki mal ne možeš to podnijeti. Aja, aja, Sawaidu sridi, vendakket, vendakket amatilo Takellama lhajaru lkudsi, ulkudsi, ufanta famas Sawaidu sridi, vendakket, vendakket amatilo Hoćeo je Ebu Kudame da ga savjetuje kao otac svog sina jedinka Vrat se omoj sine prije što se konji zmiješaju Prije nego sam me ne počnu sjevati i lomiti se, sjepujući lijevo i desno lave, ruke i noge. Nećak i puti u glavu i pogleda u i reće A neko kao što se ti o evo kod može nešto tako da izgovori? Rekao sam mu, da! A šta oćeš da ti kažem drugu? I opet ti kažem Vrati se prije nego sedna popada i u žestini 未 marriages وخالد من سيوف الله مسلول ابو عبيده ابو جاحظ ناشنكم وتنكم عليكم ملك اميم قد اغشى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أوه يرنس كذا سنوه يرنس ما سوكو بيته أني نصرف onaj kojim tada lijeđa okrene, osim onom koji se povuče s najmjerom da, da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se na tovaran Allahovom srđbom, prebivali isto njegovo bit će a užasno je ono boravište. Kako me savjetiš, o moje amidja, da se vratim, a mi smo učiteljne prijatelja? Borba na primaku a ti hoćeš da ja okrenem neđa kao da želis da naučem Allahu srđbu na sebe i da budem oni koji su propali vlasna da jebno po nama začuđeni iz prilječaka koji služuje koji zaslužuje da bude učitelj u razvinjevanju Allahove knjige i njenih ajeta a Boga zaslužuje da bude kutbetul Hasene primjer svih muslimanima koji žele Allahao za dovojjvo. Kaže emo kudae. Ni sam ga mogao odbiti i zaista. i zaista, ako bi jaali onje ispred nas, ako bi se odmarli onje stražariju. jezik mu ne bi prestaja spominjati Allaha žel na šanu. a ka smo se približili granici, žele smo taj dan prijebitke da postimo. I dječak nas zamoli i u ime Allaha džel lešanu, da nam on spremi sehur. Odmah će se od nas zapali vatru. Prošla je dosta vremena pa mi drugovi rekoše, oj Boko dame i ti vidi šta ti je sa dječakom. Čini nam se da ćemo mi glavni ostati. Otišao sam do njega, a on zapalio vatru i stavio vodu da kuha ali ga sam prevario, pa je zaspao. Gledao sam ga kako statko spava, pa sam rekao sebi, ja ću mu želaniče da vas na brzinu za naše drugove. Da sam gledao u dječaka, primijetio sam da je počeo da se smiješi. I smiješe se toliko da je osmije prešao u smijen. I smijen se toliko povećavao da sam se začutio njegovom stanju. U tom trenutku on se probudi. A kada me ugleda povijeka, oje Buhu dane, zakasnio sam. Halalite mi, ja ću da spremim doručak. Ostavi to, ja vam izmetim. Ja ću da radim sve što treba, pusti me, ovo moja miđa. Rekao sam ne vallaj. Neći ništa da zvolite dok mi ne izbeđaš, da so se se smija u snu <gri> Hrvi dječa Ovo je san Ovo je mi. me video sami Wallahi video sami Šta si to video rako? Rečani Šta to video? Ne Neći ovo je iznice meni, Allah je nalšanu Zaklinite Allah je nalšanu, da mi izbeđaš on suvom snu Rečani Nakon što se zaklijeto, reće dječan, pojebuk u vame. sam naša umtra u džedmeti. I približava sam se nekom dvorcu. Jedna cigla je od zlata, druga od srebra, treća, četvrta, peta, drago kamenje, viseri, bilani, dijamanti. Ne znam šta još. Dok sam se ja približavao tvorcu, kada tamo svila i djordane, zladne kapnje i šatori, i ugleda ono što zelim. Ne vidjam da i neću olje poti koji ugledam vica kao mjesec i zvijezde. Ne znam šta da radim. Vidio sam lijepe djevojke sjediše na bilanima, i nešto šapuću između sebe. Pa povijeka jedna od njih. Ovo je Merdijin čovjek. Ovo je Merdijin mož. Ovo je njen mož. Začudi se. Ja ženu. Ja ne znam ko je Merdija. Nikada nisam čuo za nju. Ne znam je ja. opita, upita. A jesi li ti Merdija? Odgovorio za osmijehom. Ja sam služao ka Merdijini Ako želiš merdiju, uđi u dvorac, ona te čeka. Uđi Allahom dozolom. Allah ti se smilovao. Uđe u dvorac i dođe na njegovu vrhu. I uđe u sobu, iz koje nešto sijaže poput sunca. Ugleda je, Allahi, ugleda je, njiče poput sunca. Sedi na divanu od trvenog zlata. Ako ne znaš biseri emerdjani suho slat Diamanti Allahi poznaje Allah je našan u opisah Kun inshallah Allah je našan Izgubio bih vid i ostao bih bez Allah je našan u nestačuva Au na Tom utom trnut ku tomam gal to o Allahu od pitanju O Allah, o robe, dobro došao. Kada je vidjeto. Kada sam čuo u njeni riječi. Kada čudo u njeni riječi. Ne mogo se sudržati, nego se je primako. primako. se i te da je A ona reče. O moj dragane. O srce moje. Sad čeka još malo. Samo još malo. Mala je ostal od moga života. Noć ćeš ovog dana, ja te čekam, inša sam se. Nasmijal sam i svojevi nagradu, lahannu lillah. Reče abu krejani. Ona juhova priču od ovom dječa karakomu. Vidio se dobro od oh, dječače. Vidio se kajr, inša Allah. smo jeli i klanjali. Ju usta došli komadanti da postroje jedince, a da'ija se, se rastrkaše po stafovima čitajući Allahuva ajata o djihadu i njegovoj nagradi. Video sam kako svaki borac okuplja ako sebe svoju braću, svoju rodbinu, svoje najbliže. Ja potražim dječaka, on nema od da ga zaštiti. I upozori, nema brata da ga stavi za sebe. Nema Aniđe, nema Bajđe. Ja še svoju zljahajlicu i stavu prve safave. Ja mu se približi i rekao, ovo dječača, imaš li ti iskusa u borbi? Imaš li ti iskusa u borbi i džihadu? Kaže, nevallah, ovo mi je prva moja borba, Tri moj susestor, neprijateljem. Rekao mu, O je, Simko, ovo je za tebe veliko i opasno. Modba treba odvažni i smjeli i iskusni i jake borca. Ide na poleđenu vojske, ako pobjedimo i ti ćeš nama, inša Allah. A ako izgubimo, nećeš biti ti prvi koji će biti ubijan. Pogledaj me začuđen. Zar ti meni kažeš, zar želiš da budem od stanovnika vatre, rekao mu, ne želim Allah, a nismo ni došli zbog čega drugog, osim zbog džihada, i da se sačuvamo vatre, kaže Buhu damen, uzajka za ruku i na silu ga počeje vući na poleđenu vojske a oni se udupiraju svom, svojom snagom dok se ne istrže iz ruku i nestade u sakojima. Borba je počela. Izmiješaše se vojske. Počeše sjelati sablje i lomiti se. Počeše netjeti ruke i noge na sve strane. I počeje žestoka borba krv je njevala na sve strane svak se zabinu o sebi pak je samo o sebi bio interesantan približilo se vrijeme pornje namaza a ja između sapova kada začu glas o Ebu Kudame nađite mi Ebu Kudamu o ljudi pošaljite mi Ebu Kudamu krenu se i tada ugledaj dječaka na zemlji u prsima mu koplje porad ubijenog konja u žuri a suza mi potekošen iz obraze zjaha sa konja i uze u naruđe i kroz plah povika evo me ovo sinko evo me jasa rebuk u dame jasa rebuk u dame progovorio dječak Vala allahu jel našanu koji nepoživi da mi dođeš Vala allahu jel našanu koji nepoživi da mi dođeš I da ti vasijek dan Plakao sam I brisao mu krru sa svojom odjećom A on provori slabim dječim zlasom Zar to O evu ko dana Vrši mojom odjećevom i uzmi moju krvavnu košelju i odnesi je moje majci poselaniji i daj joj moju košelju. A ko ti je majka, o, oh, sinu ko dao? Kupi da začuđeno, moja majka? Ti ćeš njom poznati ako je nisi vidio. Suze su mu natapale oče. I nastavim. Moja majka i starija žena stanuje tu i tu u tom djelu brada. A kada je vidiš osanlami je od mene i obradu je i recio je da je Allah djenu našanu primio njenu ediju koju je skremala u velike godine. Zatvorit dječak oče. I putih izbwarata, shahadat. Ash'hadu an la ilaha inna Wa ash'hadu anna Muhammadan. Rasulun Allah. As-salamu alaikum. O Ebu istinit. Vidim ye. O se miris. Vidim ye. Allah, vidi mi, ona je pored moje glavi. Nasniješi se dječak, ispusti svoju plemenitu dužu. Zagrlio sam dječaka i plakao. I plakao sam jakim glazom. Skido sam njega odjeću. Stavi je u kesu. I oskopas moju kadr. I stavi smo ga u njega. I stavimo ga u njega da spava svoj posljednji sand. Ode Ebu Kudame u borbu. I kada pade noć, razbleše se vojske i vrati se Ebu Kudame da obiđe kabr svog druga i uputi za njega dobu. Kada se približi Kada se približi Kaburu Kada se približi kaboru Uglada tijelo pored njega I ne mogu da vjerujem Nije tačno Dječak je ležao na zemlji I povika Ko je to uradio? Zašto je uradio? Šta želi je od dječaka? Plakao je obrug I žurno kopao drugi put kabr i položio u njega svojim rukama. Plakao Ebu Kudame razmišljajući ko je to mogao raditi i zašto. Nema ima dječak niti oruđe, a niti zna to. Razmišljao Ebu Kudame, a suze su mu, suze su mu zaljevale zemlju makaburu. Otišao je Ebu Kudame da se odbori I u sabah narodnog dana, tudi je početka bitke, navrat epoku dame pored kabora, da se uvjeri da li je sve u redu. I zasta da je iznenađen, kada nađe dečaka pored kabora, leži na zemlji, svatio je da, je, da to nije obična stvar i zapita se, šta bi to moglo da bude Rekli su mu neki drugovi, mislimo da je u džihad bez izvona majke, pa ga Allah dž. našanu kazni i učini za ljude. Razmišlja je govku dana o tom, sjetio se njegove brige za džihad, njegovog sna, njegove poklonosti, Allah dž. našanu nije mogao shvatiti šta se dešava. Naredi Ebu Kudame da se iskopa i treći kamor i stavi u njega svojom rukom moleći da mu Allah oprosti. Nastavi se bitka i Allah zlalješanu propisa da muslimani pobjede mnogobrojni neprijatelje a Ebu Kudame zadovoljan pobjedom odluči još jedan put da obiđe kamor svog malog druga. I zašto da Ebu Kudame začuđen kada vidješe strašni vizor ispred sebe. Dječak je bio pored kabura. A ptice su trgale i nosile njegovo mjeso. Tu su bile i zvijeri koji su trgale statke njegovog mesa i kostiju. Ne imate snage da učini bilo šta. Ne imate snage pokodame da Zgleda ovaj strašni prizor Sjećao je se s njegovog Islama Nije znao kudame njegov nijet Šta je taj dječak uradio tako strašno Kada zaradi ovakvu kaznu od Allah Skupio je su snagu i rekao La haula wa la quvata billah Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Požuri Ebu Kudame u grad čekajući nestrpilo da stretne familii ovog dječaka. Ušao je u grad, raspitao se i našao kuću koju je tražio. Kaže Ebu Kudame, pokusao sam na vrata, a malo zatim ona se otvoriše A na vratima je stajala mala djevojčica koja kada me ugleda i još da u ruci nosim kesu povika glasnim. Povika glasno. Moštuluk, o majicice moja, moštuluk, moja draga majko, moji brat je te evo majko stigao je Ebu Kudame, Emir Mujahida, i nosi nekakvu kesu, Vjerovatno je od moj brata Moj rada je moj brat poginu Dok se nije vratio sa njim I nastavi mala djevojčica Nastavi mala djevojčica gledajući u mene Allah šanul, je počastio njegovim šehadetom Prvi brat mi je preselio prošle godine A moj dragi babo je preselio prije dvije godine A ovaj dan, Allah, djelnešanu, osvijeti našu kuću, presjeli i ovaj mladji vrat i pridruži se njima dvoje cijele, hamdulillah. Za se evu kod ramen govor o ovoj nivočici, obuze se kako je ta urodica mogla da odboji svoje djece na ovakav islamski način. I dok ona razmišljaše Pojavi se na vratima žena i progovori Dobrodošao o Emiru Mujahida o Ebu Kudame Vala Allahu koji vas je sačuvao i dao pobjedu Kaže Ebu Kudame Nisam je uspio ni vidjeti niti čuti kako treba ali to je ona Vallahi rekao sebi to je ona To je ona žena koja mi donese onim veće svoje predvjenice i dade mi i dade mi da se pomognim sa njima. Rekao je oj Muštulub, o sestra, propi sa Allah dželnešanu da tvoje predvjenice Allahu u vojsku. Na mojom konju popuca Na mojom konju popucaše svi povodci i kolane I ja priveza svojim konopom koji ti iska od svoje kose i ostaje tvrsna na svom konju i pobjina desetina muškiraka a kolaninje popustiš je Zastao sa govorom kada primijeti da žena i ne obraća pažnju na moju priču proguta ljubačku i pomisli šta je to što mogu ponuditi ovoj žene? Ona se okrenu prav i reče O evo kodame, obavijesti me da li mi dolaziš s Moštulukom ili na žalost I znanadi se njenu pitanju i reko, A šta to znači Moštuluk, šta to znači žalost Kaži, ako je moj sin poginao u borbi Lijcem okrenut neprijatelju, a ne leđima, onda si sa mu I to znači da Arlađe Lešanu primio moju dovu i da je primio moju hediju koju sam mu mnoge godine. A ako je moj sin sa vama i vraća se sa vama sa pljenom i zdrav. onda je žalost velika i ne primi Allah je našanu u moju hediju. Wallahi, o moja majko, dovazim ti sa moštulukom i nosim njegovu krvavu košinu, primi Allah je našanu u tvoju hediju. Žena je stajala mirno i čutala, aj buku dame se začubi i zaprepasti kada ču novo pitanje. O aj buku dame. Da li ga je zemlja prijimila ili nije? Jezik mi se nije pio pomjeriti. A zdraka u mojim plućima je nestalo. Ona ponovno opita. Obavijest me ovoj Buhu dame. Da li zemlja prijimila mojeg sina ili nije? Jedna skupi snage i rekao. Nevalna žena nije primila kada žena ču što ja rekao reče alhamdulillah alhamdulillah i pada i učini sezu Allahu njenom šanu staviti čega je hvaliti nije mogao obuku da da se pomakni uati se za vrata da ne padni nije znao tada radi nije znao šta da govori O I njegovicih ja se prebiše za njega Kada žena ustada se sjejde Rije Siko nasi iznena o Oji mojim pitanima A riješ ti o evo kudama Oji moji sjen Oji moji sjen bihada padne noć ustayao Na qiyam I dugo je klanjao A u zadnjoj trećini noći dovio bi Allahu djanešanu Da ga uzme kao šehida A onda bi glasno dovio O moj gospodaru O moj gospodaru nemoj mi oživiti osim da to bude Iz kljunova i kanđi i pijica i iz stomaka divnih zvijeri I plakao bi i plakao bi dugo i ponavljao dovu. Podari mi svoje lice, o moj gospodaru, i proživime me iz knjunova ptičkih i stomaka divnih zvijeri. Eto evo je Buku dame. Allah svi našanu prijmi danas njegovu dovu i ostvari se njegova želja i postane ptičija hrana i divnih zvijeri biti će proživljen jedinu iz stomaka. O, moj sine, inšao si putem tvojog oca koji te preteče, a i tvoj vrat. Postigao si veliku nagradu, inša Allah. Selam tebi, o, moj sine. I neka vam se Allah svi mas Dugo godina bijaš Ebu Kudame moras na Allahu putu. Bio je vođa vođaj komadant muđahida. Nije pokreknuo pre mnogobrojnim neprijateljima, niti posustao, sustavu, niti sjelo da se odmori. A sada Ebu Kudame ne mogaše više da stoji na svojim nogama. Pokreknuo mu i sjede. A suze su molile i navirale i natapale guštu u bradu. Ne uvjedeš ebu hudane u prošljim godinama nikoga slišnim ovom dječaku. Tako je ebu hudane za ovim dječakom i njegovim uspjehom. Tako je ebu hudane za ovom hudovicom. To su suze bola. To su suze radosti to su bine poštovanja, ustale Ebu kodame, a u sjećanjima ova Udovica, a u sjećanjima mala njevojčica i njena prijeća o vratu i ocu. sjećao se Ebu kodame dječaka i njegove volje i brige za džihad, njegovog izmeta, njegove borbe i spustio je svoju dvošnju na njegovim rukama, Ja sam ga svojim rukama sakupao, a zemlja ga ne primi u njegovoj duši. Javljali su se osjećaj i želje, zaista to su oni koji imaju radosti. zaista to su oni koji žele džernati. Koliko je samo ta žena propatrila, radila i patila da bi Allahu Dželnašanu poklonila sve što je imala kod sebe. Svog muža, svoja dva sina. Koliko je samo ona želela džendat. Sada smo mi, draga vraći, pripremili Allahu Dželnašanu da mu damo. I šta to spremamo? Allahu Dželnašanu nas obavijesti i opisa nam ono što on pripremi za svoje iskrene robove. Kada bi samo znali šta je to Allah Allahu Dželnašanu nama pripremio Ako budemo iskreni, to je kuća koja je većina, koja nema cijeni, o kojoj nas oba jeste naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. mi to će dobiti u tvojoj kući, u tom džennetu, onaj koji uđe zadnji, koji dobije najmani. Millegi muslimo od blagosti kuda. Prenosi što je laho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Pitaj Musa alejhi selam gospodara, Ko je, koja je to najmanja nagrada i koji je to najmani položaj u džernetu? I šta je to što će imati u njemu? I obavijesti ga njegov gospodar. Da je to onaj koji uđe posljednji u džernet, ići će on preko sirat čuprije. Za tura će se jedno će je A kada je prijeđe, okrenut se vatri i reći će neka je onaj ko me je oslobodio od tebe, Dada mi Allah ono što ne daje, isto ne daje prvim i posljednim. Ljudi se i visi džerneta. Izbog svog ok, spasa dvatre pomisio da je to najveća nagrada koju Allah žele šanu ono može nekom dati. I da je on jedan od tih koji vam podari svoju milost i nagradu. Dokon tu staješe, nađe se ispred njega veliko lijepo stablo. A on reče, o moj gospodar, podarim njegov lad da se pijem vode iz njega. Kaže mu njegov gospodar O, sine, Adamu! Ako ti dam to Tražit i poželit i drugu Kaže ovaj čovjek Neći ovaj moj gospodar Neći ti ništa više tražit i ti se I dozeli mu njegov gospodar na uđe U taj lanć I vodu se vodom iz njega Dok je on uživa pojavi se drugo stablo ljepši od ovoga a on zamoli O moj gospodaru. tako mi tebe i tvog mi ovo stablo i njegov mlad i njegov vodu punijem ti se neće ti tražiti pred njega ništa drugo već mu gospodar o sine Ademov da mi nis da ugovor da nećeš tražiti ništa od tog stabla ako ti dam ovo I opje opet tražiti drugog. Reći čovjek, ako mi tvoje plemeni ste, podar mi ovo drugo, neće ti nikada više ništa da tražiti. I dozvodim Allah nađenu našanu da uđe u vlad tog i pije iz njega vodu. I dok je on tu sjedio i naslađivao se, ukazao se i treće drugo. Mnogo lijepše od ovih dvaju prvih. Nemaše sabora nego upita slovo gospodara, O moj gospodaru, o moj plemeniti gospodaru, podari mi ovo stablo i njegovu hlad, njegove podove. Reči mu Allah, šan, o sin Adamu, šta je sa tobom? Zar mi dva puta neomeća da nećeš ništa više tražiti, a ti eto opet tražiš? O moj gospodaru, kunijem ti se, podari mi ovo ostavno i dosta mi je zauvijek i dozvoli malo lađe na šanu da uđe u njega. Da uđe u njegov hlad da se naslađiva njegovom odlogom i njegovim Bija Bijaše tu ostalo pri trinarskim vratima i on začu glasove iz njega i ljude koji bijaju njegovim blagodatima i ne imaše snage i sabora, nego zamoli i reče o moj gospodaru o moj gospodaru uvedme u džennet. A Allah tebāraka wa ta'ālā kuj gospodar nebēsa i zemlī kuj je vlāznik svih boga reče ulazi ulazi mojou milošću u džennet a kada uđe pričini mu se da je on pun da su dvorci več zaposjednuti da su hūri več spožinene da več napunene pa reče kako o moj gospodaru, a ljudi već sve zauziješe i zaposjednuše, reče mu Allah je našanu, o sine Adamu, da li želiješ da imaš kao kralj, koji ima ljudu njaluku, razmisli čovjek o kraljevstvu, njehovim bogatstvima, pa reče, želim gospodaru, želim, podari mi, i reče mu E, eto imaš kao on, još jednu, i još jednu, i još jednu, i još jednu. Pjetu puta zavika rob. Dosta mi je gospodaru, zadovoljan sam, dosta mi je. Rećemo gospodar, to je tebi još deset puta toliko. I još poželi ovo moje robe, poželi reci šta još želiš. A reće... Želim to eto i, to, i dajem mu gospodara. Želim to eto i, i dajem mu gospodara. Želim to eto ja pedu gospodara želju. Kad na čovjek više nema želja. Račem mu njegov gospodara. A za ne želiš ovo i ovo želim gospodaru. A za ne želiš to i to želim gospodaru dademo Allahđenu Lešanu što zatraži i reče uđi u svoje dvorce i baše podarimo Allahđenu Lešanu blagost neizmjerno uđe u dvorac i u dvorcu sluge i hurije koje zahvalivaše Allahđenu Lešanu što ga podari njima i on pomisli i reće ja sam taj kojim Allah dade najveću nagradu nikomu od mene nije više nikom mi ništa davu ovo je najmanji položaj i najmanja nagrada u džennetu kada Musa alaih selam ču ovo upita o moj gospodaru ako je ovo najmanja nagrada pa šta je onda najveća o Musa reče njegov gospodar Nima sam ja pripremio tenatu srdans kojeg, kojeg sam ja svojom rukom sazdao oko mi je videlo uho mi je čulo ludski mozak ne može zamisliti vajan islanjen gospodar u je pripremio je vrtove bašta za one koji ih žele i svojim djelima to dokazaju Dunaga moj a Istorija je prepuna ovakvih primjera. Sjetite se sa mumera Mdjehanama, koji je u na bedru, nije imao vremena da pojede hurme, koje je žureći za ženetom baciju. Sjetite se sa Ebu Daha, koji je prodao najbolju bašu Medini, da je samo jednostavno palmino koje je poklonjuje timu, i to samo da bi zaradio dženunet. Sjetite se crne žene koja pristade da i dalje boli je strašnu bolest, a samo da bi zaradila dženunet. Draga moja brađa, zar nismo upozoreni, zar nismo obaviješteni, pa šta je to ovdje što nas sprećava? I šta je to što nas koči, kaže jedan od alima. Htjelo sam i počeo razmišljati. Prošao sam kabut i njegovu azam. Prošao sam strahote sunnijeg dana. I razmi, razmišljam kao da sam doveden na rub Djehennema. I treba da budem bačen šta ja sada u ovom trenutku najviše želi. Sad bih se dobudi u tom trenutku. Sjetio sam se. Želio bih da budem vracen na Dunjalupu i da radim dobra djela i da se sačuvam od batrije. A sam onda rekao, a ja sam onda rekao sebi, o moja duža, evo te sada na sasvim Dunjalupu. Šta čekaš? Zašto sada ne poskuciš i ne radi zobra djela? Želeći ti ima Allahom zadovoljstvo. Ja se iskreno nadam, da će ovaj moj ders postaviti veliki utisak na nas. I da ćemo se promijeniti. I da ćemo se svetiti naše vraće budžahina, naših hudovica, naših dnjefima i silomašnih kada je opitan naš imetak. Ja sam iskreno nada da ćemo očuvati naš noćni namaz to je stani koji klanjaju a oni koji ga neklanjaju neće proći mnogo vremena a svjetlo u kućama će se početi hvala ti inša Allah prije zore Molim Allah da nas pučini od onih koji će dok svojim dijelima zaista znači želimo dženunati kao što su to dokadali oni koji su nas pretekli jeljeći svoj imetak, klanajući dnešnji namaz, boreći se u njegovom putu subhane protiv njegovih neprijatelja i u njegovim prsima nije bila ni malo zlobe prema muslimanima, trahujući da će jednog dana stavljenicom u njice svome gospodarom. أريد الله incapري websظم أن يتمのسج estائ مختلفة ومن من من من من فضلك ومن من أجل جهدة الشراء أبي لكم warriors أن يم고요 يشعر المجهدnym كل المستوى عنده الميع уров našu braču ubazni mulnimo na subhanah da pomulje našu braču kao su pozatvarima da im da sabur aysnage da idrži Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sallallahu alaihi wa sallam وعد من ربك أن تحرز نصرا او خل إن ان عشت فمنصور حر قد حزت المجد اه وعد من ربك ان تحرز نصرا او خل اه ان عشت حر قد حزت المجد اه قوم تشيدا فألتهنا قد سرق الوقت قد سرق الوقت قد, صنق قد صنق لا تحلم بالحل السلمي انسى الاحلام في الكون نسور ما فيه حمام لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام في الكون وذئاب ما فيه حمام قم لا تقعد واحمل الأغراض ودعي الكرسي لمن جبنوا ودعي الأقلام قم غادر بيتك لا تقعد واحمل لمن جبنوا ودعي الأقلام فستكتب بالدم القاني يا Jihl islam, jihl islam, jihl islam